Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi hajimain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat terhenti tadi pada kaidah yang ketiga yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda sembahan mereka. Telah kita klasifikasikan tadi bahwasanya sembahan yang disembah oleh orang musyrik dahulu ada dua jenis. Ada dari kalangan makhluk hidup dan ada dari kalangan apa? Benda mati. Dan Nabi perangi mereka seluruhnya. Dan tidak dibedakan. Kesyirikannya. Karena hakikat kesyirikan adalah. Mengarahkan. Memaksudkan sebuah ibadah. Kepada selain Allah Subhanahu SWT. Maka setiap orang yang memaksudkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Berarti Dia. Telah berada di atas kesyirikan ya, Menjadikan selain Allah Sebagai sembahan Apakah dia Makhluk yang berakal Atau dia adalah benda mati Sama saja hukumnya Taib Dan telah kita jelaskan rasanya kaidah ini merupakan bantahan terhadap anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat tentang haramnya kesyirikan dan bahayanya itu hanya untuk orang-orang para penyembah berhala saja adapun ketika seorang mengarahkan ibadah kepada para nabi orang-orang salih para malaikat dan semisal mereka ini bukan kesyirikan ia, yeah. karena mereka menganggapnya itu tidak sama antara orang soleh dengan benda mati. Yeah, jawabannya tetap sama, karena Nabi saw juga menyamakannya. Semuanya diperangi oleh Nabi menunjukkan mereka orang musyrik. Ta'if. Jadi sama saja. Apakah yang diagungkan itu adalah bebatuan atau pepohonan? Atau dia adalah keris dan pusaka Naam Atau dia adalah berbentuk ranjang-ranjang Yang diagungkan selain daripada Allah Atau bentuknya adalah buaya Yang dimuliakan dan diagungkan selain daripada Allah Dianggap bisa memberikan manfaat Atau membahayakan ketika tidak diagungkan Maka semuanya ini adalah kesyirikan Atau yang dia agungkan itu dari kalangan Orang-orang salih atau para nabi Kapan dia maksudkan ibadahnya kepada selain Allah Maka itu adalah hakikat kesyirikan Kemudian selanjutnya Wa dalilu syamsi wal qamar. Ya, yeah. kata penulis wadalil syamsi wal qamar qalihi ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi walalil qamar wasjudu lillahi in kuntum iyahu ta'budun Sini hanya disebutkan l atas judul ilshamsi wala lil qamar dan dalil tentang matahari dan bulan. Artinya dalil yang menunjukkan bahwasannya orang musyrik ada diantara orang-orang musyrik di zaman nabi yang menyembah matahari dan bulan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sembahan orang-orang musyrik di zaman Nabi itu berbeda-beda. Nabi diutus kepada orang yang berbeda-beda sembahannya. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Ada nah, di antara dalilnya ini. Allah berfirman, "Wa min ayatihi lailu wan-nahar." Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Wahsamsu walqamar dan matahari dan bulan, la tasjjudul ishamsi walilqamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sujud salah satu bentuk apa? Ibah ibadah untuk syariat di zaman kita ini, Apa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk ibadah adalah sujud. Karena hakikat daripada makna ibadah adalah at-tazallul, al-khudu' wa at Merendah dan menghinakan diri. Itu makna ibadah. Kita beribadah kepada Allah dalam salat, rukuk dan sujud, dengan puasa dan yang lain sebagainya, itu adalah bukti apa? Ketundukan dan perendahan diri di hadapan Allah taat kepadanya. Sementara sujud terkandung padanya makna at-tadlun wal khudu rendah dan menghinakan diri. Maknanya itu lihat buktinya, bagian tubuh yang paling mulia apa itu? Ah, wajah. Ketika orang sujud diletakkan di mana? Hah? Di tempat yang paling rendah, tempat diinjaknya kaki. menunjuk apa? At-tazullu wal khudu', tunduk dan merendah. Iya. Wajah, anggota tubuh yang paling mulia, ditempatkan di tempat yang paling rendah sebagai bentuk apa? At-tadallul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah ibadah. Maka siapa yang mengarahkan ibadahnya ini... Jelas? Siapa yang mengarahkan ibadah sujud ini... Kepada matahari dan bulan... Ini terlarang di dalam Al-Quran. Dan sisi penilaiannya ini... Allah melarang. La tasjudo lis syamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan... Tidaklah Allah melarang mereka dari perkara ini. Kecuali karena ada orang yang melakukannya ketika itu. Faham ya? Pasti ada yang melakukannya ketika itu. Sehingga Allah melarangnya. لا تسجدوا لشمسي ولا للقمر. Jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari. Dan jangan pula kalian sujud kepada apa? Kepada bulan. Tayyip. Jadi pokok pembahasannya di sini adalah penyebutan dalil yang menjelaskan bahawa ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah matahari dan bulan. Qala wadilul malaikat wadilul malaikatikaulihi Taala, walla yamurakum antat-takhizul malaikat waal-nabiyyina arba'a dan dalil tentang malaikat. Ini penyebutan dalil yang menjelaskan bahawa ada diantara orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah malaikat beribadah kepada malaikat. Dalil tentang malaikat menjadi sembahan di zaman itu adalah firman Allah dalam surah Ali Imran: "Wala'yak murakum antat-takhidul malaikah." dan Allah tidak memerintahkan kalian artinya melarang kalian untuk menjadikan para malaikat wan dan para nabi arbaba rab rab apa artinya rab tadi yang di penguasa pengatur ya yeah. dan dijadikan sebagai sembahan sesuatu yang diibadahi Ini menunjukkan rasanya ada di kalangan mereka yang menyembah malaikat dahulu, meminta kepada malaikat, berdoa kepadaannya, mengharap kepadaannya, sama dengan orang-orang yang ada di zaman kita sekarang. Sebagian ya, ketika keimanannya terhadap malaikat diyakini betul ada malaikat pemberi rezeki, tapi anehnya hanya malaikat ini yang sering disebut-sebut. Ada malaikat pembagi rezeki. Kalau malaikat pencabut nyawa, oh jarang disebut, jangan bilang-bilang itu bahaya. Ada malaikat pembagi rezeki. Singa mah, langsung minta kepada malaikat, berikan saya ini. Perbanyak buah coklat saya, buah kelapa sawit saya. Iya. Yeah. Memberikan sesajian kepadanya. Ia. Ada yang bahkan berkeyakinan di setiap pohon coklat itu ada malaikat yang bergantung. Ia. Akhirnya kalau ke kebun dia pegang-pegang buah coklatnya sambil membaca-baca minta doa. Baik. Ini menjadikan malaikat sebagai apa? Sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini adalah kebiasaan orang musyrik di zaman Nabi juga. Sehingga Allah katakan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Naam. Kemudian jemaah sekalian, ya, selanjutnya kata penulis, Wadarul Anbiya, qaulih ta'ala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 dan dalil tentang para nabi Ini penyebutan dalil Yang menjelaskan bahawa Ada diantara orang-orang musyrik Di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam Yang menyembah Menyembah para nabi yeah. Menyembah Para nabi Mengagungkan kuburannya Meminta dan berharap kepadanya Mengkultuskan arwahnya Sehingga ketika mereka apa berdoa disebut nama nabi itu dijadikan sebagai perantara alahadratin nabi alfulan ya doa ini saya persembahkan kehadiran siapa nabi fulan begitu ya ya untuk menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa taala naam dia harapkan betul ya. dan saya kira ini juga sering kita dengar ini Menyadikan para nabi itu sebagai perantara Antara dirinya dengan Allah Arwah para nabi itu Ketika ingin berdoa Sebut dulu nama nabi itu Kenapa mau disebut Bukan salawat ya Iya bukan salawat Kalau salawat Ada tuntunannya di dalam doa Tapi Kalau menyebut namanya Yang penting sebut namanya atau mempersembahkan kehadiratnya. Maka ini bentuk apa? Menjadikan dia perantara antar dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa itu. Ada yang ketara kalangan orang musyrik dahulu. Menjadikan para nabi sebagai sembahannya. Bahkan meminta-minta di sisi kuburan para nabi tersebut. Apa saja hajatnya diminta di situ. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Wa idz qala Maryam dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa ibn Maryam Wahai hayya Isa bin Maryam Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tasirnya Boleh menyebutkan bahwasanya ini terjadi ketika terjadinya hari kiamat nanti ketika manusia semuanya berkumpul di hadapan Allah dimintalah Ditanyalah orang-orang yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Eh. Di Nabi Isa. Di antara jiwa yang ditanya adalah para malaikat yang disembah ini. Para malaikat akan ditanya, "Aha ulai yakum kanu ya'budun?" Apakah orang-orang ini yang menyembah kepada kalian wahai para malaikat? Iya, ditanya malaikatnya. Nah, Di sini disebutkan Nabi Isa akan ditanya pada hari kiamat. Ya Isa, Nabi Maryam. Wahai Isa putra Maryam. A antakul talinna sit takhiduni wa ummiyailahi ni mindunillah. Apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia Jadikan saya dan ibu saya sebagai dua ilah. Dua sembahan selain daripada Allah. Dituntut Nabi Isa pada hari kiamat. Iya. Ini Nabi Isa saja tidak pernah merintahkan seperti itu dituntut. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang mengajak kepada penyembahan dirinya. Yang penting bayar sekian Dapat kartu masuk surga Ia. Dia sangat gembira dan sangat setuju Kalau dia dikultuskan Air wuduknya oh iya, Orang berlomba-lomba ngambil Mencari berkah Ia. Ada yang seperti ini Di Kalimantan Ada yang disebut dengan guru IJ ha, Guru apakah namanya Ini luar biasa dijadikan sebagai agung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tatkala hidup dan setelah meninggalnya. Ketika orang datang ke rumahnya harus berlutut masuk ke dalamnya. Iya. Dengan penuh hormat. Tatkala dia beruduk orang berlomba-lomba mengambil wudunya. Barakka. Bahkan mungkin, ya, tak dia meludah oh, tidak pernah ludahnya sampai ke tanah. Ya, orang sudah antri mau ambil. Bagaimana lagi dengan seperti ini, jemaah sekalian? Ridha tak dia dikultuskan selain daripada Allah, diagungkan dan dimuliakan, sama dengan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan keberkahan terhadapnya sama dengan keberkahan yang diharapkan dari Allah Subhanahu Nabi Isa saja tidak pernah melakukan itu. Beliau akan dituntut pada hari kiamat. A taqul talillah? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia wahai Isa? Ittakhidhuni wa ummi ilaheina min dunillah? Jadikan saya dan ibu saya dua sembahan, dua yang diibadahi selain daripada Allah. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak Isa berkata Maha suci engkau ya Allah Ma yakunu li an aku lama laysa li bihaq Ini. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan haqku In kuntu kultuhu faqada alimtah Jika aku pernah mengatakannya ya Allah Maka tentulah engkau mengetahuinya Ta'alamu maa fi nafsi wa laa'alamu maa fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta'allamul guyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Maka ayat ini jemaah sekalian yang menunjukkan bahawasanya ada di kalangan manusia di zaman Nabi yang menyembah Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu adalah seorang nah, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Dari kalangan Nasara Mereka telah menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam Tayyid Kemudian Ikhwanifillah Kata penulis rahimahullah berikutnya wadilul salihin. Alaihi taala ulai ikal ladina. yabtaguna ila Rabbihim alwasiila. Ayyuhum akrab, wa yarjuna rahmatahu, wa yqafuna adzabah. Dan dalil tentang orang salih. Yaitu penyebutan dalil yang menjelaskan bahawa ada di antara orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah kepada orang-orang salih, bukan hanya nabi, orang yang dianggap salih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Isra: Ulaika, mereka itulah orang-orang yang mereka seru itu alladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka aiyyuhum aqrab siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah wa rahmatah dan mengharapkan rahmatnya wa adzabah dan takut kepada azabnya Ya. Yeah. Mana daripada ayat ini jemaah sekalian bahwasanya orang-orang yang mereka seru ini, mereka sembah selain daripada Allah ini, ini juga adalah orang-orang yang apa? Mereka sendiri mencari wasilah jalan untuk mendekat kepada Allah. Sifat orang-orang yang mereka sembah ini adalah orang-orang yang senantiasa mencari jalan mendekat kepada Allah, mengharap kepada-Nya, takut dari adab Allah. Orang yang bersifat seperti ini orang apa ini? Ah, orang apa? Orang solih ya, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, selalu berusaha mendekat kepada Allah, cari-cari jalan untuk bisa dekat dengan Allah. Ini orang apa ini? orang salih Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang menyembah orang yang bersifat dengan sifat seperti ini iaitu orang salih menunjukkan diantara orang musyrik di zaman Nabi ada yang menyembah orang-orang salih ya, berdoa meminta kepadanya mengharapkan keberkahan kepadanya kepada orang-orang salih tersebut naam dalam penafsiran ayat ini atau sebab nuzul daripada ayat ini terjadi perselisihan di kalangan ulama kita ya. Iya. Yeah. Sebagian berpendapat bahwasanya ini ayat diturunkan kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa Al-Masih dan ibunya, demikian pula orang yang menyembah Uzair. Siapa Uzair? Kalau Isa bin Maryam sembahannya siapa? Nasara Uzair itu sembahannya Orang Yahudi Ya Qalatil Yahudu Uzairun Ibnullah Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah Sehingga disembah Sama dengan menyembah kepada Allah Wa Qalatil Nasara Dan orang-orang Nasara Mengatakan Al-Masihun Ibnullah Masihun ibnullah. Ah taib al-Masiih ibnullah. Isa al masih itu adalah anak Allah sehingga disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, pendapat yang pertama ini mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa, kepada Maryam dan menyembah kepada Uzair. Ya. Yeah. Pendapat yang kedua Mengatakan Dia adalah ayat yang diturunkan kepada sejumlah manusia dari kalangan orang-orang musyrik Yang menyembah segolongan dari kalangan jin Dia menyembah jin Minta kepadanya berharap kepadanya mendekatkan diri kepada jin itu ya tidak lama kemudian Jin itu Menerima Islam Dan masuk ke dalam agama Islam Dan sudah bersifat dengan sifat yang disebutkan di sini. Ya betaguna ila rabbihimul wasilah Mencari jalan untuk mendekat kepada Allah Mengharap kepada Allah Takut dari adat Allah. Ini jinnya. Sudah berubah total. Orang-orang yang menyembahnya. Iya. Yeah, tetap saja menyembah kepada jin ini. Faham ya? Maka Allah mengatakan. Mereka itu. Orang musyrik itu. Adalah orang-orang yang menyembah. Kepada orang-orang yang. Juga mengharapkan pendekatan diri kepada Allah. Dari kalangan jin Muslim ini, ya ini khilaf di kalangan ulama kita. Analahul hal, ayat ini menunjukkan bahwasannya ada di antara orang musyrik di zaman Nabi, ya, yang juga menyembah kepada orang-orang solih, mencari jalan wasilah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Al wasilah. Lihat di sini sifat orang-orang soleh ini. Mereka mendekatkan diri kepada Allah mencari wasilah. Apa artinya wasilah? Jalan yang menjadi perantara antara dirinya dengan Allah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama tadi dengan makna apa? Wasitah Perantara Iya yeah. Maka di sini Sebagaimana wasitah tadi Al-wasilah itu juga ada dua Wasilah syar'iyah Dan wasilah syir'iyah Perantara Jalan yang ditempuh Yang disyariatkan Bagaimana itu? Wasilah syar'iyah dia adalah perantara yang dilakukan Jalan yang ditempu untuk mendekatkan diri kepada Allah Berupa apa? Keimanan Ilmu Iman Amal salih Ini wasilah syariah Maka dari itu Allah perintahkan dalam Al-Quran ilaihil Dan carilah wasilah Perantara Untuk mendekatkan diri kepada Allah Inilah Allah perintahkan. Wasilah ini di sini adalah wasilah syar'iyah. Yang kedua ada wasilah syirkiyah. Wasilah yang merupakan kesyirikan. Inilah orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pada pembahasan tadi. Bayar. Maka inti, inti pembahasan di sini adalah Penyebutan dalil yang menjelaskan bahasanya Ada orang di zaman Nabi Ini bukti Yang menunjukkan bahasanya Ada juga orang di zaman Nabi yang menyembah orang-orang salih Kalau begitu sama Dengan orang yang hidup di zaman kita Dari kalangan orang-orang yang menyembah kepada orang salih Mengharap, meminta kepadanya ya Mengkultuskannya dan mengagungkannya sama dengan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala Wa dalilul ahjari wal ashjar Qalihi ta'ala Afara'aytumal lat wal 'azza wa manat asalisatal ukhra Dan dalil tentang al-ahjar pepohonan, eh, taih batuan, wal-ashjar dan pepohonan. Nah, ini penyebutan dalil yang menjelaskan bahwasannya ada orang-orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah kepada apa? Pepohonan dan bebatuan, iya. Situ disebutkan yang menyembah pepohonan ditambah ya, menyembah pepohonan dan bebatuan. Ini penyebutan dalilnya. Ini bukti yang menunjukkan orang musyrik di zaman Nabi juga menyembah pohon, menyembah batu. Tadi sudah lewat mereka juga sembah malaikat. Mereka juga menyembah para nabi. Mereka juga menyembah apa lagi? Mata, matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh Nabi. Tanpa terkecuali. Baik. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Afara'aitumul lata wal 'uzzah Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Allah dan Azza wa Minata Salisat Al-Ukhra dan mana sembahan yang ketiga yang lainnya akap apakah kalian patut menganggap artinya apakah kalian patut menyembah kepada Allah Taala Azza al itu sembahan yang ketiga yang lainnya. Baik. Siapa itu Allah ta? Siapa itu Al-Manah dan siapa itu Al-Uzza? Sekarang kita butuh menengok kepada penafsiran para ulama kita. Untuk kemudian jelas bagi kita sisi pendayilannya. Ya. Yeah. Tiga Allah Ta'ala al-manah. Al Ini adalah tiga sembahan orang musyrik yang terbesar. Yang ada di jazirah Arab ketika itu. Banyak yang lainnya ya. Bahkan ada yang menyebutkan di sekali lingkup itu ada 360 berhala setiap hari ganti berhala. Jadi nanti satu tahun baru kembali Pada berhala yang pertama Tapi mereka juga menyembah kepada Allah Jangan dikira mereka tidak salat Jangan dikira mereka tidak puasa, Bahkan mereka haji Kebanyakan kita mungkin belum haji Belum melaksanakan ibadah haji ya Orang musyrik di zaman Nabi Mereka haji Hajinya di Kaabah Tawafnya juga di Kaabah Tapi ada juga 360 berhala yang mereka sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di masa terjadinya Fatuh Mekah, pembebasan kota Mekah dari kesyirikan, Nabi dan kaum muslimin menguasai kota Mekah, Nabi menghancurkan seluruh berhala itu dan membersihkan Kaabah dari berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah nama berhala yang terbesar yang dimiliki orang -orang, oleh orang-orang oleh -orang musyrik ketika itu disebutkan dalam surah An-Najm, al Allata al-Uzza al-Mana. Ya. ada juga namanya Hubal. Ada juga nama-nama yang lain. Kalau Hubal itu adalah sembahan apa namanya? patung pertama, ada yang menyebutkan seperti itu, patung pertama yang dibawa ke Jazirah Arab Dari negeri Syam Oleh siapa? Huh? Siapa yang pertama mendatangkan kesyirikan Ke negeri Arab Setelah meninggalnya Nabi, Isa, eh, Nabi Ismail Amr bin Luhay Kata Nabi saya melihat Amr bin Luhay Menyeret ususnya di tengah neraka Ketika orang berada di atas agamanya Nabi Ismail ya, Amar bin Luhai ini Adalah seorang tokoh Yang dianggap tokoh agama Kalau sekarang kita ini ya, Begini bahayanya nih, Yang dianggap, yang ditokohkan Apalagi tokoh agama Tokoh ya, bukan tokoh Tokoh agama Iya Ketika dia sakit dia berobat ke negeri Syam. Di sana dia tertarik, tertarik dengan kegiatan orang-orang Syam. Menyembah kepada berhala. Dia ambil satu, sebagian mengatakan namanya Hubal. Dibawa ke Mekah. karena dia tokoh. Iya, banyak orang yang tertarik akhirnya menyebar patung itu. Iya, di Jazirah Arab sampai terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin Al-Manah Al-Lata Al-Uzayni Anak-anaknya Hubal Wallahu'aman Sudah beranak Baik Yang jelas tiga patung ini Adalah sembahan terbesar Yang dimiliki oleh orang-orang Arab ketika itu Al-Lata Siapa itu Al-Lata Dalam kira'ah Afara'aytumullata Ini ada dua bacaan Ada yang membaca Afaraitumulata, lata. Ada juga yang membaca afaraitumulata di tas di taknya. Kalau bacaannya tidakkah kalian memperhatikan atau pantaskah kalian oleh uh, wahai orang orang musyrik menjadikan lata? Kalau Lata bacaannya berarti dia adalah Sebuah Batu keras Iya yeah. Sebuah batu keras Tidak tahu apa bisa dibikin cincin atau tidak ini Yang jelas dia batu keras Yang dibangunnya sebuah bangunan di atasnya. Iya yeah. Kemudian dibuat ada tiri-tiri, ada kelambu-kelambu, ada horden-horden hordeh. Dipercantik ya, dihiasi. Ini mirip dengan Kaabah. Dia menyayangi Kaabah ini. Batu keras di atasnya dibangun nih. ada tiri tirainya Kaabah kan ada tirinya. Ia ya. dia menyayangi Kaabah. Di sekeliling ini ini apa namanya? hamparan yang luas. Padang pasir mungkin seperti itu. Iya, kemudian ada apa namanya? eh tirai-tirainya juga. Tayib. Inilah yang mereka agungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lautan ini adalah sembahannya penduduk Thaqif. Dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kabilah-kabilah di Thaqif. Mereka berbangga dengan Al-Lata itu. Ya, yeah, mereka berbangga dengan Al-Lata. Berarti, kalau bacaannya Al-Lata, sembahan ini berupa apa? Bah? Batu. Batu besar, keras. Ini sisi pendahilannya penulis ini. Al-Latah adalah batu. Merupakan sembahan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Tayyip. Kiralah yang kedua dibaca. <Syukur> al faraaitumul Kalau Al-Latah itu berasal dari kata. latta <Syukur> yalutuh. Yeah. Latta Fihil madhi Ya luttu Fihil mudare Fihil amarnya apa? Luttu Kalau luttu itu terbang ya. Mungkin lutta ya? Iya yeah. Jadi Latta Ya luttu. Lutta Artinya apa? Membuat mengadon sebuah adonan ah. Kalau bacanya al-fara' Berarti yang dimaksudkan adalah Kuburan orang salih Yang digelari dengan Al-Latta Dan sampai ada yang kasih nama anaknya Al-Latta Digelari dengan Al-Latta. Orang ini? Oh, terkenal solih ketika dia hidup. Orang baik. Ketika orang melaksanakan ibadah haji pada setiap musim haji, pekerjaan dia adalah, Ya luttus sawiqa lil hajj. Ya, dia mengadun roti, banyak-banyak, dibagi-bagikan, gratis. Kata orang bergis, anugrah, Anugerah gratis. Dibagikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji Orang soleh ini Orang soleh Rajin bersedekah Setelah dia meninggal Kuburannya dikultuskan Wah ini orang soleh Supaya bisa dekat-dekat kepada Allah Dekat-dekat sama dia Iya ya, Kalau bacaannya apa roh itu melata Berarti dia kuburan orang soleh Faham ya Nah sekarang yang kedua. Apa itu? Al-Uzzah. Apa itu Al-Uzzah? Dia adalah syajaratun minas salam fi wadi Nakhlah antara Makkah dan Taif. Demikian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fazan. Dia adalah pepohonan, bukan satu pohon ya, banyak pohon. Pepohonan. Ya. Dari pepohonan salam namanya. Enggak tahu apakah ini pohon daun salam atau apa? Allahu alam. Ini pohon dari salam disebutkan di sini. Yang berada di Wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah. Berhala ini terletak antara Mekkah dan Taif. Ya. Kalau al tadi itu terletak di Taif memang. Kalau Al-Uzza letaknya di mana? Antara Mekkah dengan Taif. Yang pernah ke Saudi mungkin tahu dia di mana itu? Taif. Kalau yang belum pernah ke sana minimal kita sudah kenal salah satu nama tempat di sana, Taif. Dalam sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama tempat ini terkenal. Pada peristiwa apa itu Ah, huh. kalau Uhud terkenal dengan perang Uhud, Badar terkenal dengan perang Badar, begitu ya. Kalau Taif peristiwa apa yang terjadi? Ah, huh? perang Taif. Ket, ya, ketika Nabi SAW mendakwahi penduduk Taif dan beliau dilempari batu. Mengajak sangat mengharapkan penduduknya itu menerima Islam mau bertauhid kepada Allah tapi ternyata pembesar-pembesar di taif itu memerintahkan kepada anak-anak dan para budak untuk melempari Nabi dengan batu dan potongan-potongan besi ketika itu Nabi keluar bersama siapa? Nah, siapa yang menemani Nabi ke taif? Hati-hati tebak-tebakan Salah tebak Yang menemani beliau adalah Anak angkatnya Siapa namanya Zaid bin Harithah Atau mendikasikan pelajaran khusus ini Tentang sirah nababia mungkin Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah Dilempari batu Yang lempari Bukan semua anak-anak yang disuruh lempar, menunjukkan penghinaan para budak. Ya, lempar, lempar sampai Zaid bin Harisah bocor-bocor kepalanya, karena dia lindungi Nabi. Nabi sendiri terkena lemparan di tumitnya sampai, ya, pecah tumitnya berdarah. Sampai kemudian Nabi saw menyelamatkan diri ketika masuk di perkebunan. Salah seorang penduduk di situ dan berlindung di balik temboknya, kemudian melanjutkan perjalanan Nabi saw. Apa? Ha? Nabi saw singgah bernaung di bawah sebuah pohon kurma. Beliau memanjatkan doa, doa yang sangat agung, panjang doanya yang menunjukkan beliau menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah subhanahuwataala. Tiba-tiba dia melihat ke atas ternyata ada Jibril. Bagus ini cerita ya. karena musim tidur ini. <laughs> Akhut mungkin sudah baring semua di bawah ini. Tayuh. Tiba-tiba dia melihat Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril mengatakan wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah... Telah memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung. Jadi ada malaikat penjaga gunung ya, bukan jin penunggu gunung. Malaikat penjaga di gunung untuk melaksanakan setiap apa yang kamu perintahkan kepada mereka. Apa yang mau dilakukan terhadap penduduk Taif itu? Dalam sebuah riwayat dikatakan. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi wahai Muhammad kalau kamu perintahkan sekarang untuk meratakan membenturkan dua gunung yang Thaif berada di tengah-tengahnya itu membenturkan dua gunung ini akan dilakukan sekarang Allah Subhanahu wa taala telah melihat bagaimana perlakuan mereka terhadap Nabi Allah alaihi salatu wasalam tapi apa kata Nabi sallallahu Justru saya berharap Kalau suatu saat nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka Orang-orang yang beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata Jangan lakukan Harapannya Nabi Kalau mereka menolak sekarang Saya harapkan anak-anaknya nanti Akan menjadi penolong-penolong agama Allah SWT Ia yeah. Akhlak yang sangat mulia Yang tidak ada bandingannya Nah ini peristiwa apa? Taif Ini terkenal nah, Ternyata di Taif itu ada satu berhala Yang mereka agung-agungkan Oleh penduduk faqif Dan sekelilingnya yaitu Al-Lata Antara Taif dengan Matkah ada apa? Al-Uzza Al-Uzza Apa itu Al-Uzza? Dia berbentuk pepohonan Yeah, berada di wadi naklah antara Mekah dan taif di sekeliling pepohonan ini ada bangunan bangunan dan tirai tirai ya rata-rata itu yang diagungkan selain daripada Allah yang dikultuskan, yang dikeramatkan pasti ada kelambunya <laughs> pasti ada tirainya ya lihat, banyak kuburan kadang kita lihat, banyak kuburan, banyak kuburan. tapi yang sering dikunjungi yang mana yang ada kelambunya saja. Yang paling takut sama nyamuk. Pohon. Banyak pohon. Tapi yang sering dikunjungi oleh orang. Kalau habis menikahkan anaknya. Yang mana? Pohon yang ada kelambunya. Ternyata ini tradisi. Sejak dahulu. Ah Tadi apa? Ada juga ya Ada tirainya Al-Uzah juga ada tirainya Padahal cuma pohon-pohon yeah. Hanya pepohonan Ada tirainya yeah. Ada bangunan dibangun di sekelilingnya Tapi hebatnya Pohon ini Dia bisa bicara Hebat bisa bicara Bicara sama orang Kalau ada datang menyampaikan hajatnya Apa maumu Oh saya ini sakit Oh tidak usah bilang Saya sudah tahu itu Kamu sakit begini toh Ya kembali saja ke rumahmu Ya tiga hari kemudian Datang ke sini bawa kambing hitam Ya Macam-macam ya, Bahkan terkadang ada orang yang baru Tiba di depan pohon sudah. Anda usah bicara. Saya sudah tahu maksudmu. Iya. Yeah. Umur kamu sudah 45 tahun toh. Sudah hampir maghrib. Belum dapat jodoh. Iya. Yeah. Ini ya. Ada. Pohon ini bisa bicara katanya. Hebatnya Allah Uzzah ini. Kalau sembahan orang sekarang tidak bisa bicara pohonnya. Kan begitu? Terus kenapa bisa tahu maksudnya? Oh yang bicara itu penunggunya. Pohon itu yang duduk-duduk di situ yang selalu dikasih celengannya. Muziarah kasih dia. Iya. Nanti dia yang kasih keterangan. Oh begini, begini. Kalau pohon dahulu yang dikontoskan itu Bisa bicara. Dan ini kejadian Bukan film kartun Nah Jadi orang jahil menyangka bahawa Sanyi pohon ini punya kehebatan Dia bisa bicara Baik, sembahan yang ketiga siapa? Eh. Jadi al uzza ini adalah miliknya orang Quraisy. Iya eh. Suku Quraisy dan suku-suku yang berserikat dengannya apa namanya membanggakan Uzza ini. Maka dari itu sering apa namanya terkadang kita mendengarkan kisah ketika Nabi ingin berperang melawan orang-orang Quraisy. Ya orang Quraisy mengatakan Lā al-Uzza, wālā Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Nah, ini andalannya menunjukkan betul-betul punya andalan ini. Mau berperang ditakut-takuti lawannya siapa yang ditakuti tentara Allah kalian tidak punya uzza kami punya uzza apa jawaban nabi ha nabi mengatakan jawab allahu maulana wala maula lakum Allah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian <laughs> uzza walaupun bisa bicara tidak bisa pindah tempat ha walaupun bisa bicara Tidak bisa pindah tempat Tidak nabi menolong kalian Allah adalah penolong kami. Tidak ada penolong bagi kalian. Yeah. Menunjukkan mereka betul-betul luar biasa. Penyandarannya kepada Al-Uzha ini. Dalam keadaan genting, dalam keadaan perang ini. Sempat, masih sempat mereka banggakan. Yeah. Kemudian, ikhwanifillah. Yang ketiga adalah Al-Manah. Apa itu Al-Manah? Al-Manah ini juga adalah sohratun kabirah batu besar juga hati-hati dengan batu ini batu besar di dekat gunung kudait namanya berada di antara Mekah dan Medina ah, berhala mana ini yang menjadi berhala andalannya penduduk Madinah, suku-suku di kota Madinah. Seperti suku Khazraj, Aus, Yahuzah ah, dan selain mereka dari suku-suku yang ada di Madinah. Andalannya ini Al-Manah. Iya, sebagian juga menyebutkan Al-Manah itu adalah apa? Padang yang sangat luas tempat mereka. Iya, mungkin di sekeliling batu itu ada padang yang sangat luas ya. Tempat mereka mah mengalirkan darah yumna alaihi dam dialirkan darah di situ setiap pendekatan diri dengan menyembeli binatang sudah ke almanah menyembelih di situ baik inilah sembahan-sembahan andalan mereka yang menunjukkan bahwasanya ada di antara orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah bebatuan dan pepohonan yang ternyata jemaah sekali yang terbukti bahwasanya apa yang mereka sembah selain daripada Allah sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan menghindarkan mereka dari dari bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Quran: Waladhi ina tadau na min dunhi min dunhi ma'ymlikuna min kadmir intadauhum lays maudu'aakum walau sami'u mustajabulakum Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir kata Allah dan setiap yang kalian ibadahi selain daripada Allah yang kalian anggap selain daripada Allah ma yamlikuuna min qitmir sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa walaupun hanya sepertikit mir apa itu Selaput yang sangat halus Yang membungkus Biji korma Ada selaput yang sangat halus Membungkus biji korma Itu namanya kitmir Walaupun hanya setipis itu Mereka tidak punya Kemampuan apa-apa Ya. Yeah. Maka dari itu kata Allah Intada'uham la yasma'u du'aaakum kalau kalian berdoa meminta kepada mereka mereka tidak akan mendengar doa kalian permintaan kalian tidak akan terdengar walau sami'u mastajabu anggaplah mereka dengar tapi tidak dengar ya tapi anggaplah mereka dengar seandainya pun mereka mendengar mereka tidak akan mampu mengabulkan doa-doa kalian ditambah lagi Wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum pada hari kiamat mereka ingkar terhadap kesyirikan kalian siapa suruh saya berlepas diri bagaimana kira-kira kalau sudah seperti ini jemaah sekalian iya yeah. pada hari kiamat mereka berlepas diri kubur ingkar terhadap kesyirikan mereka nah tidak punya kemampuan sama sekali tidak menyawatkan tidak pula memberikan bahaya Maka dari itu Tadkala terjadi patuh makkah yeah, Terjadi patuh makkah Nabi SAW menghancurkan seluruh berhala yang ada di makkah Termasuk tiga berhala Yang diandalkan ini Terbukti tidak mampu meloloskan diri Jangankan melawan lari saja tidak mampu Ya yeah. Jangan kemawan, lari saja tidak mampu. Iya, yeah. dalam kisah Fatuh Makkah ini termasuk deretan kisah yang disebutkan dalam sirah. Tatkala Nabi sallallahu yeah, alaihi wasallam iya, mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala terbesar ini. Iya, yeah. Nabi mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harf untuk menghancurkan Allata. Di mana tadi? Di mana tempatnya? Di Taif. Pergi mereka berdua membawa pasukan. Eh, dihancurkan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa melawan, tidak bisa lolos. Habis mereka dibakar, habis mereka dihancurkan. Batunya sudah dipukul dihancur lebur. Eh. Kemudian Nabi SAW mengutus siapa lagi? Ha? Khalid Ibn Al Walid. Untuk menghancurkan. Siapa? Al-Uzza. Khalid bersama pasukannya. Langsung melaksanakan perintah Nabi. Menuju. Ia. Ke Wadi Nakhlah. Dia hancurkan Al-Uzza ketika itu pohonnya dibakar kelambungnya apalagi tidak bisa bertahan. Ya. Hancurkan semuanya bangunannya hancur rata dengan tanah. Sudah kembali. Khalid bin Walid melaporkan kepada Nabi. Wahai Nabi sudah. Tugas telah selesai kami sudah hancurkan Al-Uzza. Kata Nabi, belum. Coba kamu kembali. Wah, wow, bagaimana ini sudah dihabiskan? Katanya Nabi belum. Khalid kembali. Ini menunjukkan ketaatan para sahabat terhadap Nabi saw. Tidak bertanya. Iya, yeah, tidak neko-neko ya kata orang sekarang. Gimana? Sudah habis. Coba tanya tentara ke para pasukan yang ikut. Apalagi mau dihancurkan? Masa disuruh kembali? Tidak seperti itu. Mereka. Ayo kita kembali. Tatkala mereka sampai di tempat itu, ternyata dia dapatkan apa? Seorang wanita Telanjang Berdiri di reruntuhan bangunan Yang telah dihancurkan itu Ia, Tidak menunggu lama Khalid bin Walid langsung mencabut pedangnya Dan menyerang wanita itu Dan memenggal lehernya sampai mati Perempuan telanjang Ia. Tak kalah dilaporkan kepada Nabi ada yang begini yang terjadi kata Nabi Sallam Zakal Uzza itulah Al Uzza pohon itu bangunan itu tirai-tirai itu hanya lambang aslinya itu mi eh ini yang aslinya ini Al Uzza ternyata wanita itu adalah syaitan dari kalangan jin yang mengelabui manusia yang selalu berbicara kalau ada orang yang datang ke pohon itu. Bukan pohonnya ternyata yang bicara Perempuan telanjang itu Baju saja tidak punya Iya Menyesatkan manusia Sudah dihancurkan Mampu melawan tidak bisa Mampu berlari tidak mampu Iya Bertekuk lutut Dihancurkan oleh tentara-tentara Tauhid Tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus siapa lagi? Ah, ha? Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an untuk menghancurkan al-Manah, iaitu yang terletak antara Mekah dan Madinah. Batunya dihabiskan, hancur. Ia tidak ada yang mampu meloloskan diri di hadapan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata saya selanjutnya wah hadis Abi Waqid bin Laisi radhiyallahu taala anhu qaal Kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasaa 'ahdin biKuf وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم selanjutnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala an beliau berkata kami pernah keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Hunain. Maksudnya dia adalah perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi sekitar sebulan setelah Fatihah Makkah terjadi. Setelah dibuka kota Makkah, meletus perang Hunain yang diceritakan oleh Abu Bakar adalah perjalanannya menuju ke Hunain. Abu Bakar mengatakan wa nahnu wa ahdim bikuf dan kami adalah orang-orang yang baru masanya dari kekafiran artinya baru saja masuk masuk Islam. Maklum ketika kota Makkah terbuka orang musyrik masuk ke dalam agama Allah ber berbondong-bondong banyak orang baru is, masuk Islam. Banyak muallaf ketika itu. Termasuk diantaranya Abu Bakar Al-Laitsi radhiyallahu anhu Ini beliau sebutkan dulu lebih, Dia sebutkan memang Ya Sebagai bentuk udur Supaya orang bisa maklum terhadap udur ini Karena nanti mereka akan melakukan kesalahan Ya Jadi yang disebutkan alasannya dulu Baru diceritakan kesalahannya Kenapa? Ya Ini diantara bentuk balagah Indahnya dalam menyampaikan. Nah, supaya orang tidak berburuk sangka memang. Kalau disebutkan kesalahannya dulu, langsung berburuk sangka orang wahai. Oh, kenapa bisa begitu? Tapi ini sebutkan udurnya dulu. Ketika sampai pada apa? Pada kesalahannya, orang sudah ingat. Oh, memang pantas kalau begitu. Iya. Nah, kata beliau, wanahnuhud sa'u ahdim bi kufur dan kami adalah orang yang baru masanya dari kekafiran. Jadi baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, Satu bulan kemudian ikut perang Hunain. Ya. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wayanuthuna biha aslihatuhum. Dan orang musyrik memiliki sidrah Sebatang pohon sider. Pohon apa itu? Pohon bidah. Bidara. Pohon bidara besar. Apa yang mereka lakukan? Yaqfun indaha. Mereka itikaf di sekeliling pohon itu. Apa artinya itikaf? Hah? Berdiam diri di suatu tempat dengan maksud ibadah. Ibadah Ini harus ada begitu Dengan maksud ibadah Orang i'tikaf di masjid dengan masa apa? Hah? Sepuluh terakhir bulan Ramadhan biasa disunnahkan apa? I'tikaf Dengan maksud ibadah? Ibadah Allah menyebutkan wa antum Jangan kalian menggauli istri-istri kalian Sementara kalian apa? I'tikaf di masjid-masjid Menunjukkan dia adalah ibadah jadi bentuk ibadah mereka i'tikaf di masjid. Jadi berdiam diri dalam masjid. Iya, yeah. yang ada aturannya itu tidak boleh bergaul dengan wanita. Naam. Itu adalah ibadah. Maka dari itu setiap orang i'tikaf harus niatnya apa? Ibadah. ibadah. Jangan mau ikut i'tikaf karena orang ramai-ramai. Kebetulan Ikhwaram Rama ini pergi itikaf, kita juga ikut-ikut angkat kasur pergi ke masjid. Ada juga yang itikaf. Iya. Kerjanya cuma cerita. Ah ini merusak tujuan itikaf ini. Ada jiwa itikaf kerjanya tidur saja. Apalagi kalau sudah bawa apa? Kelambu ke masjid. Iya. Bebas dari serangan nyamuk. Nah, Ada juga yang itikaf karena kebetulan di sekeliling masjid Banyak pohon mangga Sekaligus nunggu mangga ya, Ada sebagian ikhwah cerita Kita itikaf di satu tempat di Masjid itu sekelilingnya banyak mangga ya, Setiap ada mangga yang jatuh Orang itikaf ini berlomba keluar Itu punggung mangga dulu <laughs> Itikaf apa namanya yang seperti ini? Ya itikaf itu ikhwan adalah ibadah, punya aturan Faham ya? Punya aturan Dalam ektikaf Ternyata Sejak dahulu Ibadah dengan cara ektikaf ini sudah dikenal Sejak zaman jahiliyah. Ini bentuk ibadah mereka Bentuk ibadah yang pertama yang mereka lakukan Terhadap uang bidara itu adalah Ektikaf di sekeliling masjid Di sekeliling apa? Apaan? Di sekaliging pohon bidara itu. Yang kedua. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon bidara itu. Maka di sini nampak bahwasannya. Cara peribadatan orang musyrik dahulu. Terhadap pepohonan dan yang semisalnya. Di antaranya etikah dan Apa? Menggantungkan senjata Apa hubungannya menggantungkan senjata Tujuannya adalah Mengharapkan berkah Maka Mengharapkan berkah Yang dalam bahasa Arabnya disebut Tabarruk Terhadap sesuatu Itu berarti beribadah Kepada sesuatu itu Kalau digantungkan senjata di pohon bidara ini Dapat berakaknya sehingga kalau perang nanti senjatanya jadi kuat. Kalau perang nanti, iya, senjata ini tajam. Ini berkahnya. Maka dari itu sebelum perang sudah digantungkan semua, kemudian i'tikaf di sekelilingnya. Pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yuqalu lahadhatu anwaq yang pohon bidara ini disebut apa? Zatu Anwab Sesuatu yang memiliki gantungan-gantungan Anwab, jama' dari naud Gantungan-gantungan yang banyak memang sudah disiapkan tempat menggantung di situ Yang mau pergi perang sisa Hah. Gantung Langsung jadi kuat senjatanya nanti Nah Dinamakan Zatu Anwab nah, Sisi penilaian daripada hadis ini apa? Apa pembahasan kita ini? Sebelum pada titik pembahasan dalil yang menyebutkan bahwasannya orang musyrik itu juga menyembah apa? Menyembah pepohonan musyrik di zaman Nabi. Ini buktinya mereka beribadah kepada pohon ini. Bentuk ibadahnya ada dua tadi. Apa itu? menggantungkan senjata mengharapkan berkah. Yang kedua, i'tikaf, e, melakukan pendekatan diri. Ini bentuk ibadah mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa taala terhadap pohon itu. Kata Buakit, "Famararna bisidratin," maka kami pun melewati sebatang pohon bidara juga. Ah, dapat juga. Ada juga pohon bidara yang didapat. Fakulna ya Rasulullah Kami pun berkata wahai Rasulullah Ija'allana zata anwad Buatkan pula untuk kami Jadikan pula untuk kami Tempat menggantungkan senjata Kamalahum zatu anwad Sebagaimana mereka juga punya Tempat menggantungkan senjata Di sini letak kesalahannya Setelah kita tahu kesalahan ini Oh langsung kita beri udur Kenapa? Hah? karena mereka orang yang baru masuk ke dalam al-Islam. Menunjukkan ya was kalian tidak semua sahabat meminta perkara ini. Tapi khusus sahabat yang apa? Hah? Khusus sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Kata Syekh Saleh Al-Fozan, hafizahullahu taala, iya kata beliau, "Wa hadhihi baliyatut taqlid wat tasyabbuh." Iya. Wahyamin azamil balaya. Ini adalah balak bahaya taklid dan tashabuh. Apa artinya taklid? Ikut-ikutan, mengekor bebek dan tashabuh meniru-niru kebiasaan orang lain. Lihat orang begini ikut juga. Ya, ikut-ikutan. Ini yang membahayakan kaum muslimin. Tidak punya ilmu, ikut-ikutan saja. Lihat orang musyrik punya gantungan-gantungan. Masa kita mau kalah? Wahai Rasulullah, bikinkan juga untuk kami. Hah? Buatkan juga untuk kami, wahai Nabi. Ikut. Sama orang sekarang ketika. ya, Orang-orang kafir. Punya. Hari. Kenaikan Isa Al-Masih. Oh kita juga nabi kita pernah naik ke langit. Dirayakan juga apa? Antum yang bilang itu? Iya. <laughs> yeah. Dirayakan hari kenaikannya nabi ke atas langit. Ketika orang kafir juga merayakan kelahiran Isa Al-Masih, oh nabi kita juga pernah lahir. Kalau begitu kita ikut juga, rayakan apa? I, rayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut, ikut, sampai akhirnya terjerumus dalam jurang, dalam keadaan tidak sadar. Dan ini tabiat manusia yang sangat berbahaya. Senang ikut-ikut pada sesuatu yang marak. Orang ramai-ramai rayakan tahun baru, wah ikut-ikut juga beli petasan. Iya. Sekarang yang marak apa? Hai, kerisalul. Iya, maka dari itu bahaya ikut-ikutan. Iya, kalau sekedar pakai tidak ada masalah. Sebagai apa? Sebagai perhiasan. Tapi hati-hati. Sebagaimana disebutkan kemarin, ya? Iya. Bukan sekedar perhiasan. Intinya itu adalah apa? Iya, lisekna. Palisekna. Kalau kue ada palisekna itu mantap. Tapi kalau cincin ada paling sekena bahaya. Hah? Buktinya apa? Kalau masih bentuk bongkahan. Eh, berapa itu harganya? Kalau sudah dibikin. 100 ribu, 200 ribu. Kalau sudah ada isinya. Wah ini dia. Berapa harganya? Naik sampai jutaan rupiah. Puluhan juta. Yang dibeli bukan cincinnya. Isinya. Ikut-ikutan. Hah? Hati-hati. Terjerumus dalam pelanggaran dalam keadaan tidak sadar. Iya, baliyah atau taklid wa tasabbuh. Dan di sini juga bisa kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Bahayanya jahil dari kesyirikan. Mereka walaupun para sahabat tapi baru masanya dalam Islam belum tertanam ilmu tauhid dan kesyirikan di dalam diri mereka. Akhirnya apa? Terjatuh dalam kesalahan fatal. Akan tetapi Allah SWT menjaga tentara-tentaranya. Ya, Mereka tidak sempat melakukan kesyirikan ini. Tapi langsung ditegur oleh Nabi. Nabi bersabda. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innahah sunnah. Sungguh itu adalah sunnah. Suatu jalan yang dilalui. Walla bi nasibiyadi. Kau itu kata bani Israel limusa. Yang kalian ucapkan itu sama dengan ucapannya bani Israel terhadap nabi Musa. Ijaalna ilahankam ala hum aliha. Buatkan juga kami ilah sembahan. Sebagaimana orang musyrik itu juga memiliki sembahan selain daripada Allah. Kaulah inna kum tajhalun. Musa berkata, sungguh kalian adalah kaum yang jahil, bahaya jahil. Maka dari itu Mudah-mudahan setelah keluarnya kita Dari majlis ini Kita sudah punya ilmu tentang apa? Kesyirikan dan bahayanya Sehingga tidak gampang apa? Ikut-ikutan mengekor bebek Lihat itu bebek Kalau sudah berbaris ke sawah Kalau pimpinannya sudah belok kiri Semuanya belok kiri sampai ke belakang Taklid, Tidak ada yang mau belok kanan itu Biar antum paksa kalau bosnya di depan belok kanan, semuanya belok kanan. Pergi ke sawah, semuanya ke sawah. Jatuh ke jurang, semuanya turun. Jangan tersyabu sama bebek ya. Iya. Kau muslimin punya ilmu. Yang kokoh. Berada di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Mampu membedakan antara yang had dan yang batil. Tidak sembarang yang dia ikut. Apa yang marak itu yang ikut. Apa yang tenar itu lagi yang diikuti. Tidak sembarang mereka ikut. Punya prinsip di dalam hidup. Nah. Nabi Mah menegur mereka. Dan ini juga dalil yang menunjukkan. Orang yang mengucapkan kalimat kesyirikan dalam keadaan jahil. Tidak boleh dihukumi musyrik. Siapa yang hukumi para sahabat yang meminta Zatu Anwad ini. Sebagai musyrik. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak lakukan mereka ucapkan karena jahil Dan sudah ditegur oleh Nabi Dan mereka berhenti Jelas ya Di akhir hadith Nabi mengatakan La tat tabi'unna sanana mangkana qablakum Pasti, pasti Kalian akan mengikuti Jalannya umat-umat sebelum kalian Ini ketentuan terhadap umat Nabi Muhammad Maka dari itu Yang selamat Hanya orang-orang yang betul diselamatkan oleh Allah Dengan ilmu keimanan dan amal saleh. Baik, selesai pembahasan kita. Naam dari kaedah yang ketiga. Baik. Kemudian selanjutnya, kawan. Kata penulis rahimahullah taala al-kaedah torabiyah. Kaedah yang keempat. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا يشركون Kaedah yang keempat Dalam memahami kesyirikan Bahwasanya Kesyirikan orang-orang di zaman kita Lebih berat Lebih keras Dari kesyirikannya Orang-orang terdahulu Orang-orang yang ada di zaman kita ini kesyirikannya lebih hebat dari kesyirikan orang dahulu. Kenapa? Karena orang musyrikina karena orang-orang awalin yasyrikun fil rakhah. Karena orang-orang musyrik dahulu nanti mereka melakukan kesyirikan kalau dalam keadaan lapang. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, ah di situ dia melakukan kesyirikan. Minta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Wa yukhlisuna fi shiddah dan mereka mengikhlaskan ibadah dalam keadaan sulit. Dalam keadaan genting. Dalam keadaan kesusahan, tidak ada yang dimintai kecuali Allah sendirinya. Nah, Dan orang-orang musyrik di zaman kita. Hmm. Itu lebih berat. Kata beliau, "Al-musyriku zamanina wa syirkuhum daim. Sementara kesyirikan orang-orang di zaman kita, kesyirikan mereka itu terus-menerus. Continue. Istiqamah mereka di atas kesyirikan. Iya. Yeah. Dalam keadaan tenang Dalam keadaan lapang Mereka syirik Dalam keadaan apa? Genting Dalam keadaan bahaya Oh Tetap juga musyrik Tetap melakukan kesyirikan Bahkan terkadang Dalam keadaan bahaya itu Lebih hebat lagi kesyirikannya Nah Kenapa Orang-orang musyrik dahulu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwasanya tak ada satupun yang bisa melepaskan mereka dari kesulitan itu kecuali Allah sendirinya. Dalam keadaan ini, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu ddin. Maka jika mereka Jika mereka rakibu fil fulk mengendarai perahu atau kapal laut da'u Allah mukhlisina lahu ddin. Di situ dia mampu untuk mengikhlaskan ibadah, berdoa hanya kepada Allah sendirinya, ikhlas dia. Falamma raja'u ila al Allah selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Coba bandingkan dengan orang musyrik di zaman kita. Di daratan mereka musyrik di lautan lebih-lebih pi terlebih lagi di lautan lebih banyak lagi kesirikannya iya kalau papannya ini perahu tidak cocok jumlahnya eh, bahaya kalau memancing ini cepih tidak bisa dapat Oh ini jaringnya harus begini, begini, begini. Kalau tidak seperti ini bahaya. Hah? Kesyirikannya di lautan lebih bahaya lagi, lebih banyak lagi daripada kesyirikan tatkala di daratan. Ada pun orang, -orang syit dahulu. Nanti di lautan mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sekali-kali mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah di tengah lautan dalam keadaan genting ini bermanfaat bermanfaat tauhidnya ketika itu sehingga Allah selamatkan ke daratan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al Fawaid kata beliau tauhid itu akan memberikan manfaat oleh pelakunya dimanapun dia berada yeah. ini jelas-jelas orang musyrik ketika dia di daratan. Tapi di lautan, dia mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mampu mendapatkan manfaat dari tauhid itu. Dari keikhlasannya kepada Allah dalam ibadah. Di lautan, Allah selamatkan dia sampai ke, ke daratan. Hanya ketika sampai di daratan, dia berkhianat. Mushrik lagi. Iya tidak? Adapun orang di zaman kita, jamaah sekalian, La ilaha illallah. Dalam keadaan genting tambah hebat permintaan mereka kepada selain Allah di tengah lautan ketika mereka digoncang oleh badai dahsyat datang angin kencang ya mereka semuanya berteriak lupa kepada Allah yang diteriaki Nabi Khidir nabinya air ya yang diteriaki Abdul Qadir Jailani Yang dia teriaki, sembahan selambahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena keyakinannya luar biasa. Ia yeah. keyakinannya yang dipanggil adalah guru-gurunya. Oh selamatkan kami. Oh Andre Guru tak. Yeah. Walaupun Andre Gurunya jauh tetap dipanggil. Walaupun dia di lautan, Andre Guru. Dia minta dalam keadaan gaib. Ia. Yeah. Syirikannya luar biasa. Maka dari itu, benar apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam, "Layak zamanun, illa wazamanul ladibagdahu sharrimin". Tidak satu zaman pun yang datang kecuali zaman setelahnya itu lebih rusak dari zaman sebelumnya. Maka dari itu, kewajiban kita jamaah sekalian masing-masing menyelamatkan diri dari kerusakan zaman ini. Yeah disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau yang lainnya. Contoh yang lain, Sebutkan dalam Kashf Asy-Syubhat. Contoh yang lain yang menunjukkan kesyirikan orang sekarang lebih hebat dari kesyirikan orang dulu. Apa itu? Orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik dahulu mereka menduakan Allah dalam ibadah Menyembah sesuatu Yang merupakan Sesuatu yang memang Punya kehebatan Dan punya keluar biasaan Atau ketika mereka menyembah kepada Orang Kepada makhluk hidup Yang disembah malaikat Seperti dadirnya tadi sebutkan ya Siapa lagi? Para nabi Yang disembah siapa lagi? Orang-orang salih tidak ada itu yang mau menyembah selain daripada orang-orang hebat ini tapi orang musyrik di zaman kita tidak peduli orang soleh, orang toleh orang pintar, orang toloh semuanya disembah bahkan terkadang kuburan tidak ditahu mana asal usulnya siapa yang dikuburkan di dalamnya yang penting sudah ada yang pernah bermimpi oh di situ punya keluar biasaan. Sudah rame-rame datang ke sana. Sekarang siapa yang kenal orang yang dikuburkan di salama sana dekat rumahnya Bu Khair? Hah? Siapa yang mengatakan dia kuburan salama? Betul kan dia salama? Orang Salih. Iya. Berita yang pernah saya dengar ya. Justru itu adalah kuburan seorang korban kapal yang tenggelam terdampar di sana dikuburkan di belam-belang ada orang mimpi ah di situ ya yeah. ada orang hebat di situ rai dan yang lain sebagainya oh rame-rame sekarang sudah jadi wisata religi taib jadi tempat wisata tidak pandang bulu Apa dia orang soleh atau orang soleh kemudiannya syekh Yusuf di Makassar iya apa isinya itu di dalam betulkah syekh Yusuf sementara syekh Yusuf di zaman Belanda dia diasingkan ke Jawa ke Banten ya kemudian diasingkan lagi kemana Hah? Afrika Selatan ya? Afsal. Sehingga di sana ada satu kampung namanya Makassar. Iya. Yeah. Dikuburkan di sana. Apa yang dibawa? Iya, yeah. yang anehnya ini kuburan Syekh Yusuf ada di di mana? Di Afrika Selatan. Ada juga di Jawa, di Manten. Ada juga di Makassar. Yang jelas tidak ada di Mamuju ya? Ah, ada di Makassar juga Sekarang, siapa kira-kira yang dikuburkan di Makassar ini? Hah? Yakin kali itu Syekh Yusuf? Siapa yang dikuburkan di Banten sana? Iya, yeah. jangan sampai hanya ayam jago Manuk bangkok Yang dikuburkan di situ, pengganti jenazahnya, kemudian disembah Iya, yeah. lihat zaman sekalian Kesyirikan di zaman kita lebih bahaya tidak peduli Kalau dahulu Tidak akan disembah kuburannya Kalau tidak terbukti Dia orang yang salih betul Ketika orang haji dibagikan roti Orang salih Taat dalam ibadah Takut dari maksiat Kalau orang sekarang Kalau ada orang yang tidak salat Itu yang dikultuskan Ia. Katanya wali itu Waktu hidup tidak pernah salat Tidak pernah puasa. Ya, yeah. ketika meninggal dikultuskan datang ke keburannya bahkan wali yadubillah banyak para pezina homoseks para penjudi para pemilu khamar justru dikultuskan dan diibadahi selain daripada Allah yang penting sudah bergelar kiai dan wali orang tidak peduli kalau itu orang yang tidak solat Lebih berat, lebih berat kesyirikan di zaman kita daripada zaman sebelum kita. Iya, kenapa? Syaitan semakin pintar dalam bermain dan mengelabui manusia. Nah, menjadilah kesyirikan itu sebagai tauhid Dan tauhid itu semakin tenggelam dan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Taib. Kemudian jelas sekalian di antara bukti juga yang menunjukkan bahayanya kesyirikan orang di zaman kita. ya yeah. bandingannya ya. Kalau orang musyrik dahulu, mereka kesyirikannya hanya pada perkara apa? Rububiyah atau uluhiyah? Hah? Uluhiyah saja. Allah taala uzza al dan nasarunya itu tidak ada yang meyakini <tuh> dia memberikan rezeki. Dia bisa menghindarkan dari mudarat, tidak ada yang meyakini itu. Tapi semuanya hanya mengatakan ini perantara saja Antara kita dengan Allah Iya Kesyirikannya dalam uluhiyah saja Dalam ibadah saja mereka melakukan kesyirikan Adapun rububiyah tidak ada Orang musyrik di zaman kita jamaah Kesyirikannya tidak peduli Dalam perkara uluhiyah Perkara rububiyah juga banyak Ya. Sudah banyak. Banyaknya itu benda-benda yang dianggap pelaris. Ini yang melariskan ini. Tidak lagi diyakini kalau ini sebab menjadi pelaris. Tapi sudah dianggap ini pelaris ini. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Jelas ini? Banyaknya perkara-perkara ini anggap ini penyembuh Kesyirikan dalam rububiah. Orang musyrik dahulu tidak ada yang meyakini itu. Menunjukkan kerasnya kesyirikan orang-orang di zaman kita. Nah. Kemudian. Yang terakhir. Bukti yang menunjukkan. Kerasnya kesyirikan orang-orang di zaman kita. bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu ya yeah, jika mereka ingin bersumpah semuanya bersumpah atas nama Allah semuanya mengatakan wallahi tallahi billahi tidak pernah kita dengarkan dalam riwayat dikatakan wal uzza wal manah enggak ada tidak ada ya ketika mereka ingin bersumpah apa makna sumpah ini dulu Hah? Apa makna sumpah Menyebutkan sesuatu Bertujuan Untuk Menguatkan Apa yang kita ucapkan Itu namanya sumpah ya Dan tak kalah seseorang Ingin menguatkan apa yang dia ucapkan, dia menyebutkan sesuatu yang pasti diagungkan oleh yang bersumpah dan yang disumpahi. Yang disumpahi di hadapannya. Begitu ya? Iya. Yeah. Sehingga kita bersumpah menyebutkan nama Allah. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah, orang yang kita bersumpah di hadapannya juga mengagungkan Allah. karena gitu? Di sini kandungan ibadah terhadap sumpah itu. Dalam kalimat sumpah, kandungan ibadahnya apa? Karena yang disebutkan itu adalah apa? Orang yang diagungkan. Atau makhluk, atau sesuatu yang diagungkan. Bersumpah atas nama Allah, berarti mengagungkan Allah. Karena agungnya Allah di hadapan saya, maka saya bersumpah atas nama Allah. Yang mendengar juga, karena agungnya Allah di hatinya, sehingga dia percaya terhadap kalimat orang yang bersumpah. Paham begitu? Paham ya? Itu sumpah. Orang musyrik dahulu tidak berani menyebut nama lain dalam sumpahnya kecuali atas nama Allah. Allah berfirman. Wa aqasamu billahi jahda aimanihim. Dan mereka bersumpah. Orang musyrik. Mereka bersumpah atas nama Allah. Pada... Janji-janji mereka yang paling kuat Berjanji Menyebut Wallah demi Allah Tapi orang musyrik di zaman kita Kesyirikannya lebih keras Sumpahnya bukan hanya karena Allah Juga menyebutkan nama-nama Selain Allah subhanahu wa ta'ala Iya Demi nama guru fulan Demi nama sheikh fulan Demi nama Apa? kiyai fulan demi nama ini nama itu bahkan sudah bersumpah demi langit dan bumi nah demi waktu demi amanah demi cintaku padamu demi ini dan itu sudah menyebutkan nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala maka ini menunjukkan Hebatnya kesyirikan orang-orang sekarang Dibandingkan orang-orang dahulu Tayyip. Inilah jamaah sekalian nah, Tiga Apa namanya Empat ya Perkara yang menunjukkan bahawasanya Orang-orang musyrik dahulu Itu lebih ringan kesyirikannya Dari orang-orang musyrik Di zaman kita Dan ini perkara yang menutup Atau pembahasan yang menutup uh, Perjumpaan kita insyaallah Terima kasih pada hari ini. Ya. Yeah. Naam. Dan dengan ini selesai pula pembahasan kita dari empat kaidah dalam memahami kesyirikan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah terhadap apa yang kita pelajari yang kita ilmui sehingga kita bisa yakini dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap penulis kitab ini -Syeikh al syeikh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al tamimi rahimahullah. Tatkala beliau telah menuliskan kitab ini Yang menunjukkan keluasan ilmu beliau Dan keinginan beliau Dalam memperbaiki umat ini Di zaman beliau Dan zaman-zaman setelahnya Tayyib Dan semoga Allah SWT Menghindarkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan Dan mengumpulkan kita dan beliau Di dalam surga Allah SWT Pada hari kiamat nantinya Tayyib Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin